Godmorgen og velkommen til Jøren Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 5. oktober, og denne morgen starter vi ud hos Elon Musk, der endnu engang bekræfter, at han ønsker at købe de sociale medier Twitter. Vi skal også forbi OPEC-landene, der overvejer at markant i olieproduktionen. Derefter skal vi et smut til USA, hvor energi fra vind nu er billigere end energi fra naturgas. Og så slutter vi af med at høre om i Lam, der ikke fandt lykken i at du fejrer, som han ellers havde regnet med. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Elon Musk bekræfter planer om overtagelse af Twitter. Tesla-stifter og rigeste mand Elon Musk har en melding til de amerikanske børsmyndigheder bekræftet, at han er ombestemt sig og alligevel ønsker at gennemføre den oprindelige aftale om overtaget Twitter. En betingelse for overtagelsen af det sociale medie er, at dels finansieringen falder på plads. Det er en historie fra MarketWire. I et brev skriver Musk-partnerne, at de ønsker at afslutte købet på de samme vilkår og betingelser, som tidligere er blevet aftalt. Men kun på betingelse af, at den retssag, der var planlagt at starte den 17. oktober mellem Twitter og Musk, bliver udsat indtil aftalen er gennemført. Elon Musk har tidligere aftalt at købe Twitter for omkring 54 dollar per aktie, eller samlet omkring 44 milliarder dollar. Twitters aktie steg tirsdag med over 12%, hvilket, hvilket er omkring 13% under den aftalte købspris, efter at de rygter om, at Elon Musk havde sendt et brev til Twitters ledelse med en opfordring til alligevel at gennemføre handlen. Efter Elon Musk's bekræftelse er handel blevet genoptaget, og aktien steg samlet med over 21 procent. I midten af september stemte Twitters ejer, trods Elon Musk's forsøg på at trække sig fra handlen, for at gennemføre salget. OPEC overvejer at stære olieproduktionen markant. Organisationen af olieeksporterende lande, også kendt som OPEC, og en række andre olie-lande, heriblandt Rusland, overvejer at sænke deres produktionsloft med samlet set op til 2 millioner tønder olie om dagen. Det rapporterer Bloomberg News med henvisning til anonyme kilder ifølge MarketWire. Den reelle effekt på udbuddet kan dog blive mindre. OPEC samt de andre olie vil onsdag drøfte en sænkning af produktionen på 2 millioner tønder. Mindre reduktioner i niveauet 1-1,5 million tønder er dog også på dagsordenen. Tidligere har det været fremme, at OPEC og andre oljelande overvejede at sænke olieproduktionen med op til 1 million tønder. Flere OPEC-lande producerer dog allerede langt mindre olie, end deres kvoter tilskriver, så det er muligt, at enkelte lande allerede lever op til et eventuelt nyt loft, som aftales onsdag. Derfor kan den reelle effekt på udbuddet også blive mindre. På oliemarkedet hersker der dog ikke tvivl om, at hvorledes oplysningerne bliver tolkes. Prisen på en tynde af den europæiske brøndolie er steget yderligere en per tønne efter oplysningerne kom frem. Vind er nu 44% billigere end naturgas i USA. I USA har kraftværker baseret på naturgas domineret. Men det er hastigt på vej til at ændre sig, da prisen på vind- og solprojekter nærmest dykker. Vindenergi er således 44% billigere end naturgas, mens store solprojekter ligger 33% under omkostningerne til gas. Det skriver Finanshuset Guggenheim i en analyse ifølge MarketWire. Fra den amerikanske investeringsbank Guggenheim lyder der, sol og vind udgør nu en deflationær mulighed for omkostningerne til elektricitetsforsyning. Det støtter argumentet for økonomiske investeringer i vedvarende energi på tværs af USA. Det er de stigende gaspriser efter Ruslands krig i Ukraine, samt skatterabatter og anden lovgivning, som har øget vedvarende energis favorer over for gas, påpeger Guggenheim. Louis dit fejre og droppede sit job som 32-årig. Nu arbejder han igen. Der gik tre uger. Og så kom retsløsheden snigende ind på 32-årige Louis Lam, efter han i vinteres kvittede sit fuldtidsjob. Louis Lam er en af frontfigurerne for fejrebevægelsen i Danmark, og flere gange har hans intention om at springe af arbejdsmarkedet i en tidlig alder, givet ham spalteplads i medierne. Efter flere års stræben kom han selv over målstregen i februar, hvor Louis Lam vinkede farvel til en arbejdsuge på 37 timer men efter tre uger stod det klart for ham, at, det var, at der var nødt til at ske noget. Det seneste halve år har Louis Lamm kigget af, for at blive klogere på, hvordan han selvværelse nu skal strikke sammen. Og mens han gik derhjemme, nåede han frem til en vigtig erkendelse om, at lykken ikke nødvendigvis er at stå uden for arbejdsmarkedet. Nu den 32-årige Københavner, som er uddannet murer og bygningskonstruktør tilbage på arbejdsmarkedet i en helt anden form. Og det, trods forventningerne, og det er trods forventningerne blevet til langt flere arbejdstimer end nødvendigt. Du kan læse resten af historien om Louis Lam og hans vej tilbage til arbejdsmarkedet på jøvenvester.dk. Det var alt, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid følge dagens nyheder på jøvenvester.dk og høre med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.